Ötödik fejezet Kilépek a felhő folyóként fut a víz a járda szegé mentén, zuhany egy mocskos város számára, viszont érzékeny tetej számára katasztrófa. Mennyire volt rossz? kérdezi Karl, még mindig az ajtó melletti helyen strázsálva. Rengeteg vér és rengeteg segfej, Karl. Mondom, felfigyelve egy dologra a földön,